Аз съм истинската луза. Съборна беседа, държана от учителя на 27 август 1922 г. в 11 часа преди обяд. Да направим една тайна молитва. Ще прочета 15 глава от Евангелието на Йоанн. Тази глава е за учениците, а не за обикновените хора. Първата фаза в нея се съдържа в стиха за пръчките. Чрез тях е изразено Царството Божие, което се развива сега на земята. Втората фаза е показана в стиха Вие сте чисти заради словото, което ви говорих. Това е сравнение между лозовата пръчка и отношенията, които ученикът проявява. Както пръчката черпи сокове от лозата, така и ученикът в своето развитие черпи сокове от учителя си. В това негово развитие земеделецът е Бог-Отец. Трябва да знаете, че именно в закона на прераждането Семката на плода се е пресажда. Не мислете, че като се отделите от правия път, ще можете да бъдете посадени където и да е? Не. Съществува подобие в пресаждането, поради което сте длъжни да спазвате този закон. Ако препътвате в мен и думите ми пребъдват във вас, Каквото искате, ще попросите и ще ви бъде. В този и следващите два стиха вече се засяга мисловния свят. Който пребъдва в мен и аз него, той принася плод много. В това се прослави Отец ми, да принасяте плод много. И така ще бъдете мои ученици. Тези думи на Христа посочват условията, необходими за да бъдете ученици. Някой казва. Да бъда ученик. Прочетете 15 глава и ще видите какви са условията. Само по този начин можете да бъдете ученици. Сега настъпва втората фаза на ученик. Какво ще се случи с него, след като стане ученик? Втората фаза, това, което сега търсите, това е любовта. Тя е второто посвещение. На тези, които трябва да влязат, казвам Както отец възлюби мене и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Състоянието, което отличава ученика, се съдържа в думите Пребъдете В МОЯТА ЛЮБОВ» Христос казва «Ако държите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както аз съм държал заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов». Сега вие искате да ви обичат, но не пребъдвате в любовта. Кой от вас пребъдва в любовта, я не кажете. Къде е вашата любов? Христос доказа, че пребъдва в любовта. Когато го поставиха на кръста, той плака, моли се и най-после прие всичко доброволно. Това е пребъдване в любовта. Ученик или учител трябва да докаже любовта си. Аз искам тази година да докажете любовта си. В Какво ще се докаже любовта? За мен празните думи нищо не значат. И обещанията не въжат. Съществен е само този живот и от вас се иска да дадете плод. Желайте да се отвори небето, да ви се дадат всички сили, Бог да направи много за вас, но вие самите не давате нищо. Учениците в България, както ги гледам, много нещо искат, не може така. За учениците от всички народи, от всички племена, от всички векове и времена правилата не са се изменили, и няма да се изменят никога. Сега вие именно Христа търсите, за Него говорите, Неговата любов желаете, искате да го познаете и мислите, че го познавате. Възможно ли е да го познавате и да не пребъдвате в любовта Му? Христос пояснява. Това ви говорих, за да пребъде моята радост в вас и вашата радост да бъде изпълнена. Тая е моята заповед – да имате любов помежду си, както аз ви възлюбих. Третото положение, което посочва Христос е, че между всички ученици трябва да има такава любов, каквато съществува между ученика и учителя. Никой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си. Вие сте ми, приятели, ако правите това, което аз ви заповядвам. Не ви наричам вечероби, защото всичко, що чух от отца си, явих ви го. Не избрахте вие мене, но аз ви избрах и поставих ви да идете вие и да пренесете плод и плодът ви да пребъде, защото каквото поискате от отца в мое име да ви го даде. Това ви заповядвам, да имате любов един към друг. Светът, ако ви ненавиди, знайте, че мене по-напред от вас възненавиди. Ако бяхте от света, светът би любил своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви ненавиди. На това място под свят Христос подразбира черното братство черната ложа. Тя не може да ви обича. Сегашният свят се управлява от черната ложа. Всичките му закони, наредби, форми в църквата всичко се отличава с показност и подражателство. По-нататък Христос пояснява, Помнете словото, което аз рекох. Не е робът по-горен от господаря си. Мене ако изгониха, и вас ще изгонят. Ако са държали словото ми, и вашето ще държат. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат. Сега обаче за греховете си извинение нямат. Ако не бях сторила между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали. Но сега видяха и възнени, видяха и мене, и отца Но и вие свидетелствате, понеже от началото сте с мен. Тази глава от Евангелието може да я четете много пъти и да размишлявате. В нея има ценни указания и упражнения за ученик. Сега в синца ви е проникнала идеята да напуснете пътя за духовния свят, в който сте влезли. Това е погрешно схващане. Когато духът и плътта заедно живеят и работят, спорят помежду си. Но при това са необходими един за друг. Така и вие, когато влезете вътре в света, трябва да си свършите работата и да го победите. Ако вие не победите света, не можете да бъдете добри ученици. Ще го победите и ще разполагате с онова, което е в него. И Христос казва Аз победих света. Ако Христос, Учителят, победи света, то и ученикът трябва да го победи. Сега у вас съществува желание да отидете в света, за да го победите, но и да се подчините на неговите закони и ред, на неговите мисли, желания и действия. Вие мислите, че всичко каквото става в този свят е нещо идеално. Кой от вас няма желание да отиде и да види как играят някои идеални актьори? Ами че има ли по-голямо представление от действителния живот? От един актьор, който се гърчи на сцената и от един болен, който се гърчи на леглото, кой е по-добър актьор, кой по-добре играе ролята си. От един актьор, когато убиват на сцената и от един човек, когато убиват в живота, кой по-добре изпълнява ролята си. Разбира се че последният. Наблюдавайте живота и ще видите най-добри представления от различен характер – и комедии, и трагедии, и драми. Казвате, да идем на театър, дава теди коя си драма. Аз ви казвам, че и по-хубава драма съм виждал. Наистина. Чрез своето произведение драматургът е направил един хубав превод – но питам ви, вие виждали ли сте оригинала на тази драма? Той е десет пъти по-хубав. Има художници и музиканти, които копират от живата природа и ако стигнем до способността да разбираме нейния език, тогава ние ще се ползваме от същността на нещата и ще имаме едни по-хубави и по-верни схващания. Понеже сегашният слух не е така добре развит, ние мислим, че природата не говори. Но тя говори отлично, много хубаво и кръсноречиво говори. В известни времена, в известни дни през годината, учителят на Бялото братство космически слиза вътре в природата. Това са моменти, за които казват, че небето се отваря и се явяват различни видения. Във всяка една епоха има времена, когато учителят слиза и ако вие ги знаете тези времена, ще видите великото в природата. Бог по някой път мълчи, но някой път говори. Той мълчи, когато е заед с някоя велика своя мисъл за сътворяване на нов свят. Именно в тези творчески актове на Бога, на земята стават най-големите престъпления, защото той не може да се занимава с глупостите на хората. Вие казвате, докато Господ мълчи да свършим тази работа, сега му е времето. Но след като свърши работата си, Господ се обръща и разчита всичко. Той за всичко държи сметка, нищо и никого не забравя, нищо не пропуска, никога не заспива. Той само привидно никога не те забелязва и дори когато те гледа, показва, че не те вижда. Той показва абсолютно мълчание. Мълчи и когато те наблюдава, а ти мислиш, че не те е видял и се успокояваш. Не, видял те е той. За да се домогнете до любовта, непременно трябва да бъдете ученици. Детето, за да го обикне майка му, трябва да стане дете. Ако не стане такова, то не може да се ползва от нейната любов. И ученикът, за да бъде обичан, трябва да се постави в положението на ученик. Ако искате да опитате любовта, трябва да се поставите в положението на дете, на ученик. Ако искате да опитате любовта, трябва да слезете на земята, да се ограничите, да проявите отношенията си към Бога. Щом се смирите, щом се почувствате вечни като Бога, тогава ще заживеете в Него и няма нищо друго да търсите. Щом се ограничите и дойдете да работите, тогава Бог ще ви се изяви в Своята любов. За проявлението на тази любов ни е потребно тяло и то най-хармонично съграденото тяло. В това тяло ни е потребно едно отлично сърце, направено от най-фината материя, която съществува в Божия свят. После трябва ни един отличен ум създаден от най-финните сили, които съществуват вътре в природата. След това ни трябва душа, произлясла от субстанцията на Бога, от Неговата същност. Душа, която проявява целия космос в себе си. Трябва ни и дух. Този божествен лъч, който излиса и оживява всичко, това е вътрешният човек. И когато всички тези елементи се съчетаят в едно, човек добива съзнание, че съществува едновременно на Земята, в астралния свят, в менталното поле, в причинния и в божествения свят. Сега, като казвам да бъдете ученици, не означава, че не сте такива, но желателно е да бъдете от тези трудолюбиви и способни ученици, които, щом като срещнат мъчноти, знаят добре да ги разрешават. Ако вие имате дъщеря и я държите затворена в един замък, тя ще бъде чиста. Ако имате друга дъщеря, която след като я пуснете в света, сред изпитанията и изкушенията остане чиста, питам, коя от тях двете стои по-високо? Втората. Ако имате благоприятни условия и сте чисти, това е отлично. Но трябва да знаете дали можете в изпитанията да запазите чистотата си. Онзи, който е минал през всичките нечистотии на живота, през всичките съблазни и е успял да запази своята чистота, той е ученик. Вие искате да сте ученици и да се затворите в един стъклен звънец, където да няма изкушения, за да се запазите чисти. Това е най-лесното нещо, но тогава няма смисъл да бъдете ученици. Не. Ученикът ще мине през света, ще бъде поставен на всички съблазни и, що ми стържи, ще познаете, че е ученик. А вие, когато влезете в пътя, казвате, да много мъчно, и изкушенията да са по-малко. Чудни схващания са това. Ще имате точно толкова изпитания, колкото са необходими за вашето развитие. Вземете едно светско училище и вижте как е съставена програмата там. В първи клас тя съответства на разбиранията на учениците, във втори, трети, четвърти, пети и шести клас също. Ако хората знаят толкова умно да си нареждат работите в живота, колко повече умее това Бог. Дано Господ предвиди всичко. Ние сме влезли в пътя и казваме. Господи, гледай да ни дадеш нещо такова, което да ни ни сломи. Даваме съвети на Господа, което означава, че не вярваме в Него. Това е изпитание, изкушение. Ще кажеш. Господи, ние ще изпълним програмата Ти така, както Ти си я е наредил. Нека бъде Твоята воля. Сега аз говоря на унези, които се подготвят вече, които са пред вратата на ученичеството. Ще кажете, че вече сте ученици. Да, разбира се, но има ученици от първи, от втори, от трети, от четвърти и така нататък класове. От ученик до ученик има разлика. После има ученици от гимназията, от университета. Най-после има и... Окултни ученици. Думата ученик може да се разбира в много форми. И когато някой път ви казвам, че още не сте ученици, вие възразявате. Как да не сме? Вие сте ученици на прогимназията, но не и на висшата гимназия. После ви казвам, че сте ученици на Висшата гимназия, но не и ученици на университета. Не е ли вярно? Вярно е. Е, добре. Ще ви попитам сега какви трябва да бъдат качествата на ученика, който е влязъл в окултната школа. Всичко, което е необходимо за ученика, трябва да бъде за вас точно определено. И трябва да го притежавате. Целта на търговеца е да стане богат и права е целта му. Целта на юнака е да стане яки курав. Целта на онзи, който се е стражава на бойното поле е да спечели сражението. Целта на гладния е да се нахрани, на жадния е да се напои. Целта на ученика е. Да се учи. И така. Нашата цел през годината ще бъде да се учим. На какво? Да любим. Първото нещо е да се научим да любим, да се обичаме. Второто нещо е да научим начините и методите, чрез които се изявява тази любов. Третото нещо е да познаваме условията, при които ще проявим своята любов. За да те любя, трябва да има нещо в тебе. Например, обичаш музиката. Ако знаеш да свириш, аз ще те обичам. Обичаш изкуството, художеството. Ако си отличен и първокласен художник и нарисуваш една картина, аз ще те обикна. Обичаш милосърдието. Виждам един акт на милосърдие в тебе, чрез който помагаш някому и го повдигаш. И аз ще те обикна. Следователно, за да ви обикнат хората, вие трябва да проявявате своята любов, да проявявате акт на любов към по-слабите. За да бъде обикната от своето дете, майката трябва да умее да възпитава. Тогава всички ще казват отлична майка!» – дава добър пример. Но ако тази майка захвърли детето си и престане да го възпитава, ако започне да ходи по журфикси и по събрание, където няма обществен въпрос, който да и се опира – а собствените си рожби остава сиротни, тогава всеки ще каже. Тази майка много знае, но поне да не се научи как да възпитава децата си. Сега вие всичко може да знаете в света, но не знаете как да служите на Христа, на вашия учител. Не знаете как да приложите неговото учение. Щом стигнете до приложение, не знаете как да го сторите. Ако попитам когото и да е, приложил ли е Христовото учение, всички ще отвърнат, че е неприложимо и несъвместимо. А стане ли въпрос за чистотата, казвате, не можем да бъдем чисти. Аз съм женен и не мога да бъда чист. Ти и да не си женен, пак ще бъдеш нечист. Жената за теб е една стъкленица, в която си затворен, за да не се окаляш. Знаете ли кога се отцапват мъже и жени? Те така са се съединили, че окото им е все в просото. Мъжът ходи навън и гледа, жената също ходи навън и гледа. Външното гледане опетнява човек. Когато човек престане да гледа Бога в себе си и да се възхищава от неговата любов, а започне да се възхищава от външния свят, той е върху пътя на престъпленията и извършил е всичките престъпления. И всеки може да те подкупи тогава. Ще се подкупиш от очите на една жена, че били черни, че била пълничка, че мусът и бил гръцки, че бузите и били пълнички и че това-онова. После ще се подкупиш от това, че еди кой си имал къщи, ниви, парици. Всичко ще те подкупи. Това вече не е любов. Това в писанието го наричат място на престъпление. Ако вие или който и да се е подкупил от знанията на вашия учител и го обича само заради тях, вие вършите престъпление. Знанието не е цел, защото любовта е, която носи знанието в себе си. Вие не можете да носите знание, докато не придобиете любов. Вие се лъжете и мислите, че преди да придобиете любов, може да придобиете знание. Само онзи, който е придобил любовта във всичката нейна пълнота, само той може да добие знания. Не мислете, че без любов може да имате някаква сила. Всички подобни си са лъжливи и ефективни. Казвате, че без любов можете да направите нещо. Прегледайте цялата история. Няма нито един реформатор, нито един велик учител, който да е тръгнал в света без любов и да е имал успех. Може е да е имал временен успех, но всичко е рухвало и се е разсипвало след него. Затова казвам, че цялата ваша сила, ако се проявява без любов, ще рухне, ще се разсипе. И тогава вие ще кажете, защо ни трябваше да ходим? Да, да, без любов не може да се ходи. Само с любов. Аз ви говоря истината така, както никой не ви е говорил. Без любов нищо не може да се направи. Някой ще каже. Като добие знанието, после всичко останало е лесно. Не. Най-първо ще добиеш любовта, а после ще добиеш истинското знание. В това отношение няма да откриете никакво изключение. Ще кажете, че сърцето ви е студено. Защо? Защото нямате любов. Ама откъде да я взема? Че вие откъде търсите любовта? Аз ще ви оставя този въпрос неразрешен. Но ще помните, че всичко в света се открива само чрез тази любов, която носи скрити в себе си божествената мъдрост и божествената истина. Когато схванете тази моя мисъл, вас ще дойде едно прозрение, един потик. И ще видите всички човешки души в една нова светлина. Тогава ще ви стане всичко мило и драго, даже и най-отвратителните същества, за каквито считате в и жабите, след като ги погледнете през тази любов. Ще кажете за тях? Горките същества, колко ги съжалявам. Коя ли е причината за това тяхно положение? Когато срещнете някоя костенурка, ще се спрете и ще кажете Колко те съжалявам, разбирам защо носиш тази дрежка. Когато пък срещнете змия, няма да ви е страх, но ще кажете Горката, сега те разбирам, зная коя е причината за да се гърчиш и пълзиш. Душата ви ще се яви едно вътрешно умиление. А сега, като срещнете някого, казвате Такъв си лицемер. Познавам всичко в тебе. Искаш да ме излъжеш, да излъжеш Бога и мислиш, че аз не зная. Не, не се лъжа аз. Щом като разсъждаваш по този начин, ти отдавна си се излъгал. Ако знаеш истината, ти ще кажеш в себе си. Разбирам къде се спъва този брат и виждам къде се намира той. Ти ще разбереш в себе си причините, поради които той е в такова положение. Той решава трудна задача. Искам да взема подобни реални примери от учениците, които образуваха комуни. Необходими са ни примери и мисля, че те няма да се докачат. Идва при мене един ученик и ми каза: Ние намерихме истинския път. Направихме една комуна и, понеже сме осигурени, мисля да напусна своята служба. Ние в този град ще образуваме една комуна светило и ще дадем пример на всички старозагорци. Му. Докато не съборите вашата къща и докато не съградите нова, не напускайте старата, т.е. не напускайте старата служба. Друг брат от София идва да държи лекция за комуните. Една сестра, която го слуша, казва... Този брат-комунар е намерил разковничето и знае колко декара земя земята обработва, за да изхрани 40-50 души. Обаче не се минават 4-5 месеца и братът се отказва да храни тези хора. Защо? Работата не е обмислена, не се хранят така лесно толкова души. Любов трябва, любов. Така се стигна до някои недоразумение, комунарите се скараха помежду си и се разделиха. А след това питат, не може ли учителя да оправи работата? Казвам, тази работа ще я оправя тогава, когато вие не можете да я оправите. По-късно, Същите братия създадоха втора комуна, но и тя не върви. Идеята е отлична, но и на тези братия им липсва любов. Искат да се осигурят. Всеки гледа да вземе повече. Сега много от вас искат да ми бъдат ученици, за да се осигурят. У мен осигуряване няма. Ще работите така, както аз работя. Аз никъде не съм се осигурил. Някой ме пита. Когато устарееш, какво ще правиш? Кой ще те гледа? Когато устарея, мога да постоя 40-50 дена гладен. Ще се помъча малко. Ще поритам. Но така може да умреш. И като ядем умираме, и като не ядем пак умираме. Каква разлика има? Ако така ми е определено, за мен е безразлично дали в изобилие или в недоимък ще умра. Това е посторонен въпрос, който не ме занимава. Следователно. Първото условие за образуване на комуните е наличието на високо съзнание. Учениците се събират, за да могат взаимно да си помагат. А в тези комуни, в които влизате, вие не позволявате да се проявят всички, а само някои по-стари вземат инициативата в ръцете си и искат да заповядват в името Божие. Често забелязвам, че повечето хора искат да прокарват своите възгледи. Например, в провинцията някои вървят след мене и говорят, че така им казал духът. Други пък, за да улеснят моята работа, убеждават, че трябвало да се пости и че така е заповядал учителя. Тези хора ходят и разказват това-онова все от името на учителя. А унези, които ги слушат, се питат – как така учителя на нас говори едно, а на тези говори друго? Защо сте толкова глупави и не проверите чрез мене всичко? Аз съм тук, на земята, затова това. Елате и проверете какво е казал учителя ви направо чрез мен. Та и аз се разговарям с духовете. Ако съм на мястото на Павел, ще река Ако някой каже, че съм еврейен, ще кажа, че съм два пъти повече еврейен. По подобен начин. Ако някой каже, че съм правил сеянси и с духове съм приказвал, аз ви заявявам, че два пъти повече говоря с духовете. И когато се разговарям, не ми трябват медоюми, а общувам с тях директно. Някои приемат всичко, което им каже духът за чиста монета. Не, другия свят има толкова нечистоти и лъжи, колкото и тук. И там има зло, и там има ферментация, дори повече отколкото тук. Но всичко е толкова финно, че не можеш да го разбереш. А за да се схванат далечните измами и примки, които можеш да се оплетеш, изисква се един прозорлив и схватлив ум. Когато влезеш в духовния свят, ще те посрещнат духовете, ще ти дадат дреха да се облечеш, ще те нагостият и ще те заведат в техните гори или вади. Но там имат цветя, които опояват и приспиват. Така че като се събудиш, няма да разбереш къде си се е отзувал. В този свят започват добре, но свършват зле. Затова, когато отидеш между тези цветя, няма да заспиваш, а ще държиш ума си много буден. Някои ще кажат, щом като има лъжа да не се занимаваме с духовния свят, не. Ще се занимаваш, но умно ще се държиш. Ще знаеш, че духовете са като нас, но с пофинни тела. И те понякога скучаят, и те обичат да се занимават с земята, и те обичат да съчиняват небивали истории. Разправеха ми един случай, как един дуров град Плевен повиква едного и му казва. Ти ще направиш един опит, ще вземеш свещ, ще гледаш в огледалото, и точно в 12 часа ще ме видиш така, както не си ме виждал никога. Човекът взема свеща и в 12 часа гледа, гледа, но нищо не вижда. Най-после чува глас. Ами това, в огледалото, не го ли виждаш? Тогава разбира, че става дума за самия него и че това е една подигравка. Сега това ни най-малко не трябва да ви обезсърчава. Ако познавате закона, няма да ходите да гледате духовете в отражението на огледалото, а ще събудите у вас тези духовни чувства. Дух не може да се види с физически очи, нито може да се разбере с физически чувства. Ще събудиш духовните чувства в себе си, и с тях ще познаеш духовния свят. Сега ученикът трябва да се занимава със своя учител. Учителят не е на земята. Той може да има физическо тяло, но всякога живее на небето горе. Със своето тяло по форма е долу на земята, но по същество Егоре. Така че, където и да сте, каквото и да правите, през тази година ще гледате да добиете любовта на вашия учител. Преди години една млада госпожица, една от най-интелигентните момико, които съм срещал, казва ми: Аз имам едно правило. С всички хора се обхождам много добре. Но когато срещна един човек, гледам да намеря у него една от най-хубавите му черти, и когато фиксирам ума си върху нея, предизвиквам го, и в него, колкото и да е лош и груп, става една реакция. Една светска мума в своето духовно прозрение е дошла до тези резултати и аз ви препоръчвам нейния пример, който е добро за вас. Когато се срещнете един с друг, постарайте се да откриете някоя добра черта в себе си. Не се спирайте върху маловажните слабости от другите, те са посторонни неща, които ви отдалечават от истината. Само по този практически начин ще успявате. Не го вършете на сила, а се старайте да правите опити. Както младата госпожица е придобила това изкуство, така и вие можете да го придобиете. Христос казва аз съм истинската лоза. Представете си мислено, че вие сте на тази лоза отгоре, че сте една пръчка, присъдена в Христа. Не го търсете никъде, но вярвайте, че вие сте една пръчка и се старайте да разберете езика на лозата. Ще научите Христовия език. Не е Христос, който трябва да научи езика на Своя ученик, но Вие трябва да научите езика на Христа. И когато го научите и проговорите на Него, тогава нищо, което поискате, няма да Ви се откаже. Ако искате да научите уроците Му, ще научите езика на Христа и ще отидете да си говорите. Ако не говорите на неговия език, ще видите, че той е вдълбочен в нещо и може да му приказвате цели дни, без да повдигне главата си. Но ако му кажете само една дума на неговия език, той ще обърне своя поглед. През тази година искам да научите Христовия език, а началото на този език. Е любовта. Ще започнете с първата дума. Започнете с думата обичам. Тя не е първата дума, но ще започнете с нея. На български язик думата обичам е по-морална, отколкото думата любя. Обичам съдържа в себе си по-силно чувство. Така и вие ще се запитате, обичате ли Христа? Но няма да отговаряте, обичам Христа, а възлюбих Христа. Когато поставите частичката въз пред думата любя, става възлюбих. Така се изменя значението на тази дума. Думата възлюбих е много силна. Затова вложете в себе си думата възлюбих. Изпейте тази дума. Ако имахте любов, сега можехте да сачините една песен от думата възлюбих. Тя ще бъде най-хубавата песен от всички, които досега сте слушали. Ще ми кажете, Учителю, изпей мелодията на тази песен. Аз ще ви отговоря искрено. Възлюбленият пее на възлюблената си сам. Но ако тя не го е възлюбила, той мълчи. Така и Христос мълчи още за вас и не може да ви пее. Сега, ако е за тази песен, аз ви пях. Черви ви пях. Благославяй и не забравяй, бях ви и Неща незнайни могат да се пеят, но знайното не може. Вашите сърца в бъдеще трябва да станат толкова деликатни, че да схващате всички отенаци. Има духовни скърби, които се крият в душата. Знаете ли колко големи и дълбоки са те? Има скърби, които не могат да се изкажат с въздишка, толкова дълбоки са тези чувства, че само душата, която ги преживява, знае какво е скръп. Който премине през дълбоката и голяма скръп природата, дрехите му изпеляват и той става бял. Но не мислете, че белотата съдържа всичко в себе си. Тя трябва да се превърне в светлина. Отново трябва да премине през живота и в Божествения свят да даде плодове, които да повдигнат живота и по този начин да се реализират. Следователно, този бял свят трябва да се превърне в светлина. Последната трябва да се превърне в движение, да влезе в съзнателния живот и от него да озреят новите плодове върху дървото на живота. И когато хапнем от тях, когато душата ни почувства присъствието на Бога във всичката му пълнота, когато вкусим от великата красота в словото на Великия Учител на света, тогава ще разберем дълбокия смисъл на това слово. През тази година всички ще имате условия и възможност да се запознаете с езика на вашия учител и да го научите. Мнозина ми разказват, че са видели на Сън Христа. Питам ги, говорил ли им нещо той? Не само мина и замина. Че как ще разговаря с теб, Христа, когато не разбираш езика му? Знаеш ли езика му, Христо ще ти проговори и ще ти каже. Ако имате любов един към друг. Сега мнозина от вас ще отидат в света. Там ще срещнете мъчноти, недоразумения, спънки, съмнения, но всичко може да се победи с тази вътрешна пълнота, която е знанието и употребата на Христовия език. С тази цял ще ви се дадат опътвения и само по този начин ще се разбираме. Какво би станало, ако аз не мога да вляза в положението ви? Защо лекарят влиза в положението на болния? Последният се хваща за лекаря и казва Господин докторе, ти си единственият, който може да ме излекува. Ти си за мене Господ, майка, баща, никого друг го си нямам. Ти можеш да ме избавиш. Друг не може. Тогава душата на лекаря се пробужда и той казва на този болен ще помогна. Но ако пациентът му каже Ти си лекар и си длъжен да ми излекуваш, нали и за това ти плащам, тогава той ще си премълчи и въобще няма да го погледне. Ако искаш и ако се молиш, от този лекар ще се пробуди божественото и той ще каже на този болен ще помогна. Сега мнозина казват Ако иска Господ ще ме излекува. Няма какво Бог да иска, ти ще искаш. Ще се заловиш по всички правила и ще се молиш, ще плачеш и ще казваш Би ме, смачкай ме, но ти ще ми помогнеш. Тогава Господ ще рече: Този болен заслужава, но искам да се обърне към мен. Някои от вас казват: Да не ходим при учителя, да не му се натрапваме, да не го смущаваме. Други пък ми говорят: Учителю, аз исках да те питам нещо важно, но съм благороден, и не желая, както другите, да те смущавам. Казвам. Ти ме смути повече, отколкото другите. Ти, който трябваше в определен момент да разрешиш този въпрос, не успя. А сега искаш да ме излъжиш. Душата ти е влязла лъжата. Аз бих желал всеки един да ме смути, но да разреши своя въпрос по всички правила на божественото изкуство, да го разреши по закона на любовта. Има един въпрос, за който аз никому не съм отказвал. Никому, комуто сърцето е в крайно отеснение, не съм отказвал да го приема и да му помогна. Не е било време, когато някому да е била скършена волята. Но ако дойде при мен някой с много силна воля, казвам му «Ти имаш гранитна, желязна воля. Няма какво да ти помагам». Сега аз ви говоря в името на Христа, в името на Бога. Не е било време, откакто светът е създаден, да не помогна на настрадующите. Ще преведа тези думи на по-разбран език, така както са написани и в Библията. Не е било време, откакто светът съществува или откакто космосът е създаден, една душа, намираща се в крайно утеснение, бе да е поклопала на вратата на Господа и той да не се спре и да ни помогне при всичката си заето със своите работи. Не е било време някой ум, бивайки нещо смутен, да похлопа на Божията врата и да не му е изпратен един малък лъч. В това отношение никога не е правено изключение. Така че, когато се приближаваме към Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце и когато душата ни е потеснение, той ще проговори на ума ни, той ще проговори на сърцето ни. Сега вие искате да бъдете ученици и това е едно отлично желание. Няма по-красиво желание от това да бъдеш ученик. Всеки, който е бил ученик, си спомня с възхищение едните на своето ученичество. Така е и в една окутна школа. Няма по-красиво желание от това да бъдеш нейн ученик. Сега на всички ви като ученици пожелавам добър път към истината. Пожелавам ви да се запознаете с езика на любовта, с неговата граматика, да знаете къде е да поставите съществителното, отпред или отзад, къде е глагола, прилагателното съюза или и междуметието. Пожелавам ви да научите езика на мъдростта. Пожелавам ви да научите езика на истината. И едната година, когато ви кажа Кажи ми истината, да започнете да ми говорите с нейния език. Колко красив е езикът на истината, колко отличен е той. С нощи дойде при мен една ученичка, която аз похвалявам и ми каза. Учителю, ще ви кажа една горчива истина за себе си. Не можах да устоя на любовта така както трябваше. Не можах да опазя своята чистота. Казва ми аз те похвалявам за твоята смелост. Тя е започнала да говори с езика на истината. Сестрата продължи. Аз трябваше е по-рано да направя това нещо. Но имах слаба воля. От сега нататък искам да говоря истината така, както никога. Аз искам да бъда чиста. Чиста така, както никога не съм била. Един идеален пример е случаят с тази сестра. И аз похвалявам тази ученичка и бих желал всички да са като нея. Има много ученички, които не са по-добри от нея, но минават за такива. Трябва да бъдем смели и решителни пред Бога, да изповядаме всеки грях, всяка нечистота. Трябва да отворим сърцата си и да изхвърлим всички тези нечистоти. Изповед на всички трябва. Каква е изповед? на изповед! Ще застанете пред вашия учител и ще кажете на Христа в душата си. Учителю, не съм спасил до сега твоята любов. Не съм пребъдвал в твоята чистота. Но от сега нататък ще приложа любовта ти във всичката нейна пълнота. Тогава ще дойде дяволът и ще ти рече «Чакай, чакай, не давай обещание, сигурен ли си, че ще го изпълниш?» Ти ще кажеш «Ще го изпълня!» «Ще ходя с всичката чистота!» Тогава ще дойде ново вношение и ще се запиташ «Дали можеш да ходиш в тази чистота?» Там, където има любов – има и чистота. Накрая остава още едно изкушение. Ще си помислите. Този наш учител иска да ни направи свети, да ни лиши от всички блага на света. Ако аз любя света, какво от това, че се отказвам от него? Вие мислите, че ако се откажете от света, от това умова, от вас нищо няма да остане. С тези разсъждения знаете ли на какво приличате? На жабата, която казва. Ако изляза вън от блатото, какъв ще бъде моя живот? Има по-хубав живот. Животът на един музикант не е ли по-хубав от крякането на жабата? Художникът, който рисува с четка, не стои ли по-високо от тази жаба, която кряк? Онзи, който чете псалмите на Давити и свещените книги, не стои ли по-високо от жабата, която кряк? Казвам ви, когато напуснете този живот, пред вас ще се разкрият перспективи, Хиляди пъти по-велики и по-славни, отколкото сегашния ви живот. При днешното ви положение, когато майка и дъщеря се срещнат и целунат, първата се поутърсва малко и казва «Студени са устните ти». Защо е недоволна? Защото в тази целувка трябва да има трептение». Душата ви трябва така да трепти, че цялата да се излее в тази целувка. Майката счита това изискване за напълно естествено. Дъщерята я целува, но майката не е доволна, защото чувства, че дъщерята обича някого повече от нея и му е дала по-силна целувка. Майката въздъхва и казва, затова ли родих? Тя е дала други му по-силна целувка, а на мене е триците. По същия начин и вие не мислете, че можете да ми излъжете с някакви последни целувки. Аз на хората последни целувки не давам, нито приемам последни целувки, нито давам последни целувки. В името на Господа говоря, той нито последни целувки дава, нито последни целувки приема. Когато Господ те целуне, ти ще се изправиш, ще оживееш, ще възкръснеш, девствен ще станеш и чист като ангел. Девствен означава целувката на Бога, целувката на Христа. Аз бих желал един ден всичките да получите тази целувка, да станете, да оживеете, да възкръснете и да кажете. Сега познавам тази необятна любов на Бога, на Христа, на нашия учител, за когото толкова години се е говорил. Вие сте го търсили, търсили и още го търсите. Този пътят, друг път няма. Ходете в света, работете, но всички ваш ум да бъде занят с три неща. Първо, всичко в света се осмисля само в любовта. Второ, всичко в света се огражда само с мъдростта. И трето, всичко в света се опазва само чрез истината. Каквато и работа да започнете, вложете в нея любовта, мъдростта и истината. Нека във всички да има съзнание и ще видите как всяка работа ще върви. В това учение, където и да се приложи, няма изключение. В закона на любовта изключение няма. Христос казва Аз съм лузата, вие пръчките. Така че, ако образувате една комуна, повикайте Христа и кажете Господи, искаме да вземеш дял в тази комуна, да бъдеш с нас. Ще започнем с твоята мъдрост, ще започнем с твоята любов. Ще започнем с твоята истина. Не мислете да образувате комуна само за 10 души, а я отворете за целия божествен свят. Дайте образец на света, израз на истината. Сега ние създаваме школа. Някой мислят, че в нея ще влязат само които са звани. Тя е за всички без разлика. Всеки, който може да люби, всеки, който може да мисли, всеки, който може да говори истината, е добре дошъл като ученик. Безразлично дали е малък или голям. Идущата година пак ще се срещнем и ще говорим. Тогава ще донесете у 10 теми. Най-способният ученик да напише нещо върху любовта в проза или в поезия, както намира за добре. Но да изложи идеята така, че всяка една дума да има значение и да бъде естествена. Да изложи любовта така, както я разбира. Повтората тема. Най-способният ученик да напише нещо върху мъдростта, какво нещо е тя. По третата тема, най-способният ученик да напише нещо върху истината. Всяка тема да бъде не повече от 10 листа и то четвъртинки листове от големите коли. Не бива да ги изписвате така много ситно, за да ме изиграете. Ще пишете само по редовете, а не и между тях. Само върху лицевата страна на листа, а обратната страна ще оставите празна. Само 10 страници и нито една повече. По-малко може, но повече не може. Може с 10 думи да изкажете нещо за любовта, после може с 10 реда и най-много до 10 страници. Повече не може. Сега малко да се поосвободим. Знаете ли в какво положение се намирате? Вие сте като обръчите на една каца, които кацарят пристяга. Той стяга всички обръчи и гледа дали няма ръвъци. После налива вода и отново гледа да не изтича от някъде. Накрая обръща кацата, изважда обръчите, взема едно голямо РНД, слага го от едната страна, слага го от другата страна. Кацата пита до кога ще продължава това, докато водата престане да изтича. Сега вече кацата е готова, папурът е поставен, но ако някой обръч излезе на следващата година, пак ще има работа. Сега ще се освободите и ще кажете – Свободни сме вече от закона. Но след като ви освободихме, да не решите да си ходите. Не. Можете и утре, и в други ден да останете. Всеки според работата и обстоятелствата. Да не мислите, че ви подписвам паспорта. Ден, два, три, 4, пет, шест, седем, 8, девет, десет дни дори можете да останете. До десет дни аз разрешавам, а от десет дни нататък, разрешават търновци. Защото те могат да кажат, тие от провинцията до кога ще стоят тука? Се с тях ли ще се занимава учителя? Но аз не вярвам да кажат такова нещо, защото имат опитност от миналата година. По любов може да останете колкото искате. Добре сте дошли. Колкото искате яще и пиете, сметка не ви искам. Но когато излезете вън, идете и си платете дълга. Излезте вън и дайте такъв прием, какъвто ние ви дадохме. Беседлото 4 държана на 27 август 1922 година в 11 часа сутринта в град Търново.